Psalmul 258. Cununa Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. de Sfinte Apostole Marcu, fiind așa cum de la Sfântul Apostol Petru Sfântă Evanghelie a învățat, tot așa lumina ei dumnezeiască ne a lăsat. Bucurite, Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum biserica din Alexandria și Agrileia a întemeiat, tot așa temeliile bisericii Domnului în sufletele noastre ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Apostole Marco, fiindcă așa cum din scaunul de episcop în Egipt și Libia și Pentapole ai predicat tot așa ca o făclie a lumii creștine, ai luminat. bucură Sfinte Apostole Marco, fiindcă așa cum episcopi, preoți și slugitori ai ridicat, tot așa cum să lucrăm cu râvnă pentru Domnul neînvățat. Bucură-te, Sfinte Apostole Marco, fiindcă Domnul, ca mucenic, te-a încununat și botezul cu sânge la Alexandria l-ai luat. bucură de Sfinte Apostole Marco, fiindcă bogăția cea lumească la săraci ai împărțit, iar cu moara Sfintei Evangheliei nouă ne-ai dăruit. bucură Sfinte Apostole Marco, fiindcă așa cum pe Domnul, prin moartea ta l-ai cinstit, tot așa între și săi, ca un soare, ai strălucit. bucură de Sfinte Apostole Marco, fiindcă așa cum Domnul credința ta ți-a răspătit, tot așa, pe cei ce cer ajutorul, Emiluit, miluit, bucură-te, Sfinte Apostole, Marcu, fiindcă așa cum Domnul din toate păcatele ne-ai izbăvit, tot așa noi să fim fie ai luminii, ca tine ne-am străduit. Bucură-te, Sfinte Apostole, Marcu, fiindcă așa cum pe Domnul pe pământ ai stăvit, tot așa de împărăția ceea cerească te-ai învrednicit.